Розділ п'ятий Михайле, вставай, чуєш? Дідуще трошечки Ніяк не може розплющити обважні ліповіки А в цей час навколо мене тріскається іначе крига розповзається мій добрий сон З ранковими імлистими полями З набакиреними полукіпками по них З долиною, ставочком і доплавими вербами над ним Мені все це хочеться з'єднати та руки мої вчепляються не в клапті полів, не в полукіпки, а в рядно, яке стягує дідусь. Голос у нього м'який, лагідний, наче дідусь теж стоїть у сні. «Ставай, ставай, дитя, не будь виретою, за спання не купиш коня». «Я не хочу купувати коня», – намарно відгетькуєся від діда, – «не хочу, та й годі». «То який же з тебе господар буде?» – посміюється дідусь. «Що ми варті без худоби? Вставай!» «Діду, хоч краплиночку!» «Нічого тобі ця краплинка не пособить! Уже зовсім розвиднілось, Та й сніданок порує на столі, чуєш, як пахне!» Витягує мене зі сну. Я вдихаю повітря, але не знаю, що це пахне. Чи поля, що снились, Чи набитий сіном мішок, на якому я сплю, чи прив'яли зілля на божниці, чи їжа. Нарешті, мружачись, я підводжуся з вузенького ясеневого тапчанчика, якого змайстрував для мене дідусь. За вікнами іще тремтить блакитний сон, під ним сизо росяніє з Париж. А на сході ширше небесна прозелень, яку ніжно визолочує і шафранить невидиме сонце. А в хаті по кутках. Ще старцями туляться тіні. Прочумався нарешті. Співчутливо обертається од печі мати. На її обличчі міняються гарячі полиски, а на рукавах сорочки оживають вишити квіти. Хоч ми й бідні, та маємо квіти і в городі, і на комині, і на полотні, яке задягає нас. Що тобі снилось, дитино? Забув, насило видобуваю з себе одне слово. Спросоння і язики, губи не розчиняються. Та в день друге тіло. Тоді мати каже, що мені треба дратвою зашити варги, Наче нема на що інше тратити дратву. Мивайся, мивайся, хлопче, квапить мене дід, час вести коняку. Вода й рушник стирають з мене останні клапті сну. І тепер я чую, як на всю хату прокислим хмелем пахне тісто. Свіжозварена розсипчата картопля і підпалок Перепічка Дідусь знає, що я дуже люблю гарячий підпалок Він бере його прямо з чорної пательні Ломить на чотири шматки І одну четвертину, що аж димить, подає мені Бери чеснищ, їж та рости великим Еге, коли б це збулися дідові слова То може не крутили б з тобою по-всякому Щось тільки скажеш, чи зробиш не так Зараз і соромлять Такий великий, а що витворяє? Чи ти сором і клепки за заодно позбувся? А щось попросиш собі, то вже зовсім іншої співають. Ти ще малий, от коли підбільшаєш. Але люди чогось не так швидко ростуть, як би їм хотілося. То тільки гриби після дощу за ніч повискакують з землі, та й один перед одним похваляються шапками. Згадавши це, я трохи розпогоджуюсь і починаю посміхатись. Дідусь це помічає і добряче мружиться мені. Бачиш, які смачні у нас під палки, а ти ніяк ставати не хотів. Діду, може повезти коняко в гаї? Може і в гаї, там зараз така любота. Охоче погоджується дідусь, душа якого з малку зріднилася з лісом. Тільки далеко не заїжджай. І торпу мені дайте трохи більшу Може якраз на опеньки нападу От і добре згоджується мати Все якийсь приварок у хаті буде Вона підіймає важку ляду скрині І подає мені торпу Пошиту з широкого рукава сорочки На ній досі червоніють квіти Її тівування На дворі вже пофоркує І нетерпляче б'є копитом Наша лукаво око хитрюга Побачивши мене, вона привітно мутнула головою. Сідай, мовляв, скорше, бо мені вже треба снідати. Знаємо твою вдачу, коли голодна-покірна. А напасешся, не підступись, тоді навіть на свої оксамитні губи назбируєш злість. Сива, шкирячи зеленкуваті зуби, підходить до порога і починає шию тертися об моє плече. Іч як піддобрюється зранку. Я вичитую, яка вона паршива, неслухня, непідступна. А їй хоча б що, знову зачіпає моє плече і квапить на ту пашу, в якій заплутались роси і клапті тумана. От і сонце викотилося з-за чумацького шляху і повисло між крилами вітряка. Дідусь широко відчиняє ворота. А я, випростуючи плечі, на які вже всівся холодок, виїжджаю з подвір'я. І враз радісно-радісно стає мені на душі. Згадалася вчорашня розмова з дядьком Себастьяном. Згадав, що маю сьогодні говорити з попом, узяти в нього книжку. І от усього цього не втримався, щоб не засміятись. Ти чого, шиби, не Несподівано обізвався збоку боку дядьку Микола. За плечима у нього погойдуються грабки, за поясом кушка, з якої виглядають брус і манчата. Ібо, дядьку не можна, сміючись зупиняє перед ним коняку. В пісний день не можна. А я вже сьогодні скоро минуїв. Осквернив себе м'ясоїдження, погрізнішили в дядька обличчя і серписті вуса. Осквернив, смиренно кажу, одразу догадавши, що дядька Микола тільки вдає себе сердитого. А я ж бачу, що в тебе, хлопче, аж блищать макоїди. Покрутив пальцем навколо своєї щоки дядько Микола. І що ж ти там наминав із скоромини? Знаючи вдачу дядька Миколи, я ж теж починаю немиласерно підбріхувати. Та оце ласували випрятиною з під палком натертим часником. Мама сьогодні саме хліб печуть. Але дядька вже не цікаво, що пече мати. Він скоса зиркає на мене і перепитує Випрятено? Ну? А чи часом не того? Не брешеш? О, таки і скажете. Я зовні ображаюсь, а всередині сміюсь, як це часто робить дядько Микола. В нього ж цю науку проходив. І яка на смак вона, обережно допитується чоловік. Та яка? Сало як сало, тільки трохи добувати і жолодями пахне. Це переконує дядька Миколу. «І де ж ви її доп'яли?» – дивуються його очі, ніс, уста і змошки на чолі. «Де?» – я, пригадуючи оповідання нашого полісовщика, очайдушно пускаюся берега. До нашої свинки унадився веприк. Тільки звечеріє, а він уже хвіст бубликом і чеше з лісу на наше подвір'я. «Добрий вечір вам!» Ах ти шибай, голова, розреготався дядько Микола, а я старий вуха розвісив, мало не повірив баламутству. І в кого ти тільки вдався? В кого? Це ви поспитайте моєї матері, сміюся і я. Вона часом каже, що не тільки в дідка і оглашеного, а навіть у вас. Це ще більше розвеселило дядько Миколу. Він поліз рукою спочатку до очей, потім до вусів, похитав головою і підбадьорив мене. Отак живий хлопче, з радістю, і навіть коли прибрешеш для сміху, не біда, а кислієм усякий може бути, то й будь здоров. І він завзятий весело губи рівної косою по землі, щоб до останнього свого дня розкидати по ній сонячну щедро до душі. Мені після розмови з дядьком Миколею усе повеселішило навкруги. І перехрестя вулиць з ще не розтоптаною росою, і розшиняні хати, і жінки в очіпках, що вибігали з відрами по воду, і дівчата в хустинах, які гнали до череди худобу, і рибалки, що йшли стежиною один за саком, а другий з довжелезним бовтом, і дзвін коси, яку хтось клепав у саду і голос містка під копитами коня, і он клапить туману, що зачепився на городні ворота і не знаю, куди податися, чи принишкнути до землі, чи піднятися вгору. Я проїжджаю село, старий з рук, що став сіножаттю, багачив хутір, круглик, синю ласточку лісу в полях, і опиняюся в діброві, що зверху кутається небом, а знизу туманцем. А як гарно тут блакитніє поміж клинами. А самі клини зараз такими наполоханими стали. От, -от кинуться на втіки, або гляди і полетять за перелітними птахами. Біля їхніх ніг схлипують схлипую джерельці, а якась пташина розважає його. Вона перескакує з листка на листок, виспівує собі і нічутінку не турбується, що десь за лісами синіє холод. Він уже погнав на південь щуриків, журавлів і лебедів, а гуси й качки тільки починають переліт. Та найбільше мені шкода лебедів і того сумного дзвону, що натрусили вони мені в душу. І шкода, що осінь моя минає в полях, у дібровах, а не в школі. Єдина лишилась надія на батька. От може він скоро повернеться і вийме з мішка мені чобітки. Думки на своїх крилах несуть та й несуть мене до батька, до зустрічі з ним, а тим часом лукава коняга вже пощіпує траву і наміряється скинути мене. Я зіскакую на землю, путаю обміну і розмірковую, куди ж гайнути погреби. В Березину чи в загороду костюків, де весною бувають сморжі, влітку суниці, а восени опенькі. Та опеньки в нас це не гриби, а півгриби. Їх, коли вони є, і п'ятилітній малюк назбирає. Інша справа – знайти боровика. Він так уміє притаїтися, що не кожен навіть зірко побачить його. Для мене зустріч з боровиком чи більш безпечним красноголовцем, який дуже полюбляє хвалитися своєю шапкою. Завжди буває несподіваною і радісною. І я не можу, як інше, одразу хапати гриба. Мені треба придивитися, присісти, погомоніти з ним, а потім уже орудувати кіскою. Я пускаю низом пісню, а мені за дорогою грубше обзивається луна, їй теж хочеться співати. Ой, диби, диби, диби, пішов дід по гриби, баба по опеньки, дід свої посушив бабині сиреньки. А чого б їй теж було не посушити? Все б мало собі, що кидати взимку в борщ. Та й квашення опеньки смачні, коли їх поляти олією. А від пирогів з опеньками хто відмовиться? І хоч я лише з пісеньки знаю цю бабу, що полінувала сушити опеньки, але гуджу її, несхвально похитую похитою головою, а далі подаю голос на другі гони. І знов до мене обзивається луна. Збиваючи росу, я йду до неї, а очима так і пантрую на всі боки. Біля пенька розпухирилась миремуха. Червона шапка її блищить, ніби смальцем помащена. А в неї вп'ялися білі крапинки. Трохи далі синіють крихкі сироїжки. Але я їх не беру, бо поки доїдеш додому, вони перетруться на сміття. Ой, гайку, гайку, дай мені бабку. І Гай, недовго думаючи, дає мені бабку. Вона примостилася під розтрісканим кореневищем берези. Ніжка на ній темна, лусковита, верх сіренький, а низ оксамитно білий, ще й просвічується рожево. Але це місце не грібне. Підемо далі, де небо аж лється в ліси і струшує з них листя І от уже низом стало срібно-срібно Вище золотаво, а вгорі блакитно. Це березняк, що побратався з полохливою осиченою Чи є вітер, чи нема його, а вона позеленівши тремтить і тремтить, Наче холод і перелік увійшли в кожний її листок Ось тут я вже пильную Це ж таке місце де не тільки земля, а й дерево пахне грибами. Я присідаю навпочебки і тихенько придивляюся, що робиться довкола. Тут галасувати не можна, бо гриб злякається людського голосу і піде в землю. Раптом моє серце тенькнуло, впустилось трохи вниз і радісно завмерло. Невдалік от отруйного стебла воронячого ока красовито стоять два близнюки, Червоноголовці Вони такі молоденькі, що їхні зрошені туманом картузики Не встигли відліпитись від міцних товстеньких ніжок Добрий день, хлопці-красноголовці Кажу я до них, а вони мовчать Еге, а що тільки робиться за ними? На зарослій з льоном купиці стоїть отакенне красноголовище Шапка на ньому перебакирилась, завбільшки вона буде не менше полумиска, а ніжка задовжки з мою руку. Спочатку я його називаю старостою, а далі отаманом над красноголовцями. Такого ще ніколи не бачив. Я підбігаю до нього, приміряюся з усіх боків, милуюся, далі бережно зрізаю і кладу на бриль, бо в бриль його шапка не влазить. Буде тепер чим похвалитися дома. А он тіль-тіль проклюнувся грибочок. У нього ще й ніжки нема, а шапочка навіть не встигла почервоніти. Ну, це маляха ще росте, і розуму, і тіло набирається. За ним можна прийти і завтра. Ох, і вдався ж ранок сьогодні. Я назбирав повнісіньку торбу, ще й бриль красноголовців. Навіть сива, здається, дивувалась таким збором. В село їхав, наче переможець. І хто тільки не бачив мої красноголовці, підхвалював мене і питався, де набрав їх. Я посміхався собі в душі, а з місцем грибним не таївся. Зустрів мене і Юхрим Бабенко, який любив не так працювати, як просто рікувати і добре попоїсти. «Оце сам аж стільки назбирав красноголовців!» – недовірливо округлив свої хитрі очі. «А за що б я наняв помічників?» – запитав я, гордо тримаючись на своїй коняці. «Ти ба як пофортунило!» – Юхрим протримав коняку і поліз до мого бриля. Потім одним оком пильно заглянув у торбу, щоб пересвідчитися, чи нема в грибах червлятини. «Еге, попошукай, попошукай!» Зверхньо поглянув на парубка. Я не забув, як він пожалів дати мені хоч на день пригоди Тома Сойера. «Славні гриби, нічого не скажеш», – заздрістю промовив старий парубок. «То й не кажіть», – загордився я так, що й Юхрим помітив. «Чого пушним ти став сьогодні?» «А чого ж?» – поважно відповів я. «Ще рано тобі комизитись!» Юхрим оглянувся на всі боки і стишив голос. Може, тепер будемо сватами? Це ж як, не зрозумів я. Товар за товар. Ти даєш мені красноголовці, а я тобі книжку. О, здивувався і не повірив я в Юхримову щедрість. Хто не знає його доросвітство? Правду кажу, за ці гриби, коли хочеш, дам тобі почитати аж пригоди Томасоєра. Еге, он яку щедрість має гороб'яче обудало. «Тільки прочитати?» «А ти ж думав, як здивувався Юхрим, – що я, гадаєш, сам не можу назбирати грибів?» «Тоді збирайте сами», – відрізав, бо в голові в мене майнула інша думка. «Почекай, ще прийде коза до воза». «У всьому селі Томасоєра нема», – обізвався Юхрим, коли я од'їхав від нього. «Мені хотілося показати йому язика» але інколи я теж можу бути статечним. Це я зараз і зробив, обернувся до Йохрима, до Кірла похитав головою, мовляв, хоче високий ти до неба, та дурний, як не треба. Повернув праворуч і покрученими вуличками та завулками добрався до подвір'я дядька Себастьяна. Скочивши з коня, я підійшов до порога і перед ним довго морщив чоло, Думаючи, що ж мені таке сказати голові, а потім зайшов у хату. Одначе тут нікого не було. Я підійшов до піаніно, підняв чорне віко, але вдарити по тих жовтих зубах, що тримають у собі чи під собою музику, не наважився. А напевно ж є такі щасливці в світі, що й змалку можуть грати на такому диві. Зітхнувши, бережно зачинив віко. Висипав на лабу гриби з бриля, наципав ще трохи з торби. І так мені чогось добре стало на душі, що й не кажіть. Після обіду, коли мама і бабуня пішли на город, а дід в карттрагу, я взяв космографію і тихенько вислизнув з двору. Попівські гончаки і старий пес зустріли мене точнісінько, як і вчора. Але сьогодні до воріт вийшла не Мар'яна, а фурман Антон, якого прозивали недоламаним. Від любові до їзди на конях, невках, у нього були поламані ребра, руки, ноги і ніс. Не знаю, що в нього залишилось недоламаним, що так прозвали його. Але й зараз дядько Антон, кульгаючи та бокуючи, міг вискочити на будь-якого жереба, кліщем вп'ястись у нього та й переганяти худоб'ячу злість на піну. Ну, «І що ти скажеш?» – замість вітання питається хвіртки дядька Антон. «А що саме вам треба?» – не лізу я за словом ні до кишені, ні до потилиці. «Еге, чого мені тільки не треба? Головне мати свою пару коней!» «От чого-чого, а чого, цього я поки що вам не можу дати!» Моя відповідь подобається Антонові, бо він широко посміхається і згадує інтернаціонал. «Да ніхто не дасть нам ізбавління. Ти до попа? Еге! А яке в тебе до нього діло? Хочу книжку йому віддати. Тоді ходи за мною». Я йду за дядьком Антоном, але з моїми ногами щось починає діятися. З кожним кроком вони все більше дерев'яніють, а в душі заповзає несміливість. І все згадується вчорашнє. Оті прокляті раки, які я вчора пік у попівській світлиці, і зараз починають врушитися клешнями на моїх щоках. Коли б це було де брати книги, то хто б мені побачив отут?» Дядька Антон шанобливо пригинаючись стукає у двері світлиці. Далі шарпає їх до себе, і мені від цигаркового диму стає в очах. За столом насупились над шахами Піп і його син, а тютюновий чад заволікає не тільки їх, а й золотошару богоматір з дитям, що висить під самою стелею. Не чуючи свого голосу, я здоровкаюся, піп, не обертаючись, киває мені патлами, а панич весело вигукує: От, і вчений муж дозволи до нас прийти. Я вислуховую насмішкою й мовчу, але паничеві не терпиться поговорити зі мною, і він, косуючи одним оком, запитує: Ти, може, і в шахи вмієш грати? «А чого ж умію?» «Що-що?» – аж долоню наставляє до вуха панить. «Чи йому воно в цей час оглухло?» «Жартуєш чи смієшся, хлопче? «Ні, не жартую, не сміюся». Тепер і Піп обернувся до мене, в його очах сивіла і років. «Чи насправді вмієш грати в шахи?» «А чого ж?» – усе сміливіше кажу те саме. «Дуже хороша ця гра!» І він уже розбирається, що хороше. Попович хмикнув, а далі здавив повіки і ткнув пальцем в чорну фігуру, що вершилась білим гострячком. «Що це буде?» «Ніби ви не знаєте», – мало не пирхнув я. «Треба ж причмеленим бути, щоб таке питати». «Ми то знаємо», – їхидно цідить Попович і настирливо тицяє безневинну фігуру. «То що це?» Король, а це хверсь. Не хверсь, а ферзь, строго поправив мене панич. Хай буде по-вашому, погоджуюсь я. А як ходить кінь по букві Г!» Це прямо неймовірно, чогось непокоїться Попович, і на його обличчі прокидається цікавість до мене. Хто ж тебе вчив грати? Червоні козаки! Це тоді, коли вони стояли на нашій вулиці. Моя відповідь – не дуже сподобалась Попові і його сину. Вони перезирнулись поміж собою, і Попович від шахів перейшов до книги. «Прочитав?» – зиркнув на космографію, в його темних, з вологістю очах знову заграла насмішка. «Та ні!» Лінувався, чи, може, не сподобалася книга?» «Теж не вгадали!» Дядько Себастьян передав, щоб ви, коли схочете, давали мені такі книги, які і я можу вчитати. Мої слова враз ошелешили батька і сина. Вони багатозначно перезирнулись, скрестили погляди на мені і одночасно потягнулись до цигарок. Так-так, виходити, до дядька Себастьяна ходив, починає допитуватися Попович. До начальства, значить. Він для мене не начальство, а просто дядько Себастьян. І що ж ти йому казав? Заворушились підозра і брезкість у куточках попових уст. Може, скаржився? Тут мене починає розбирати злість. І що йому в голову прийшло? І з гідністю відповідаю. Я ніколи ні на кого не скаржився. Навіть коли дурно пусто мене били, бо я ж хлопець. «Он як!» – здивувався Піп, і в його імлистих очах з'явилось щось подібне до посмішки. «І все-таки, що тебе погнало до голови Комнезаму?» «Я тільки хотів попросити, щоб він допоміг мені розібратись у книзі. Дуже трудна!» «Дарма, хлопче, дарма!» – заспокоїв мене Піп і веселіше сказав. «Я зараз підшукаю тобі дуже інтересну книгу. В ній усе розбереш». «Не мала баба клопоту», – ні до кого не звертаючись, – сказав Попович. І злегка вдарив кулаком по столі. Батько строго поглянув на сина, підійшов до другої шафи, відімкнув її і почав там портпатись. Він, правда, ще не знайшов книжки, один раз обернувся до мене і сказав. «А ти, видно, хлопче, не промах?» «Це як коли?» – відповів я так, як воно в мене виходило. А Піп посміхнувся. Незабаром я вискочив з прокурених попівських покоїв з Тарасом Бульбою в руках. Це, напевно, про когось із наших, бо дядько Миколу по вуличному теж прозивали Бульбою. Привівши коняку в ліс, я подумав ще назбирати грибів, але допавшись до книги, забувся і про гриби, і про коняку, і про ліс. Я не стямився, коли роса, а далі й вечір, упали на діброви. Душа моя сміялася і летіла на Запоріжжя до славного козацтва. Ввечері, пам'ятаючи слова дядька Себастьяна, я знов пішов до комбезаму. Тепер тут було чимало людей, деякі поприходили прямо з роботи. Я тихенько зашився у вкуток, ждучи, коли дядько Себастьян закінчить розмову з людьми. Мені дуже хотілося похвалитися йому книгою. І от, коли останній, Комнезамівець став на порів Я з сіни вийшов на зустріч Дядьку Себастьяну Здоров, парубче. Весело і так само Без насмішки вітається зі мною Голова комнезаму Ще й подає руку Хіба лише від цього не переймешся Більшою повагою до чоловіка І не подумаєш про себе Що ти чогось варт Вже бачу, дістав нову книгу В обідочках, що навколо вуст. Ворохнулася посмішка. «Дістав!» «І що воно? І до чого воно?» Бере голова Комнезаму книгу в руки. «Тарас Бульба!» Кажу поважно. «Тарас Бульба? Хто він?» «Козак!» Дивуюсь я, невже дядько Себесья не читав цієї книги? «А він Тарас Бульба за нас чи проти нас був?» «За нас! Хіба ж ви такого не знаєте?» Знаю, розгортає книгу дядька Себастьян, але хочу, щоб ти в такий час знав, хто за кого стоїть, за нас чи проти нас. Зрозумів? Зрозумів. Тоді повернись носинку, сідай за стіл і почитаємо розумну книгу вдвох. О, виривається те саме О, яко в мене то раді, то журиться, то не віри, то відникується, то дивується. Не о, а сідай, коли старші кажуть Я сідаю за товстоногий графський стіл А голова комбіду з шухляди дістає червону китайку Розтелю її і в комнезамі і в мене на душі Стає одразу урочисто Дядько Себастьян сідає поруч зі мною Кладе мені руку на плече І я мимоволі притискаюсь до нього Михайле, це ти мені сьогодні приніс гриби? Несподівано запитав голова комбіда. Я не знаю, що сказати мовчу. Ти підводить на мене глибокі довгасті очі, в яких зараз стигне смуток. Я чогось починаю думати, що не так, як треба зробив, і винувато кажу: Я, дядьку Себастьяну». І нащо? Нащо? дрогнув мій голос. Бо я вас, дядько Себастьяну, люблю. Он як? Сумовито, якось розгублено посміхається чоловік. Ну, спасибі Михайло, і за любові, за гриби, я тебе теж люблю, дитино. Та більш нічого не принось мені, оце вперше за своє головування беру подарунок. Візьми йти від мене, виймає з кишені довгі в обгорці з пацьорками цукерок, на якого я тільки міг дивитися в ярмаркові дні. Спасибі, дядько Себастьяне, беру таку розкіш у руки. Може, пополам? Смокчи один, засміявся чоловік. Ти спати ще не хочеш? Ні. Тоді читай, а втомишся, я почну. Е, ні, може, ви почнете, бо я вже знаю свій голос. З нас Михайла ще ніхто не знає свого голосу, багатозначно говорить дядько Себастьян. І хоч я малий, але за його словами відчуваю щось незвичайне, хвилююче. Про що ви, дядьку? Проте подумалось, дитино, ким завтра чи позазавтра можемо стати ми? Навзавжди ж так буде щодення, що насіяла війна. Сьогодні ти, дитя убогих, не маєш навіть у чому до школи ходити. А перегодя, дивись, може і науку піти, і навіть учителем стати. Бо таке врем'я настало Вір'ячи і не вір'ячи Я, я запам'ятовую ті самі слова Про таке врім'я Але одні проклинають А інші живуть ним А сам думаю Невже я колись зможу Аж учителя доскочити Дядько Себастьяне Ви не те Не підсміюєтесь Ти про що? Голова не збирає навколо очей добрі зморшки. Про те, що я навіть учителем зможу колись стати. Не жартую, Михайле. От колись, як вивчишся, згадаєш мої слова, згадаєш і мене, вже старого, і тоді в хату мою заглянеш, і мене чогось научиш, не забудеш. Хіба таке зможе забутися? Зітхаю знову ж таки вірячи і не вірячи в те, що може і збудеться в таке время а розбурхані думки на своїх свіжих крилах несуть та й несуть мене малого до тих років, коли я вже вчителем стаю на поріг постарілого дядька Себастьяна, коли принесу йому не гриби, а свою шанобу і вдячність. Дядько Себастьяне, мій перший добрий пророче, моя радість і смуток, вас уже давно немає на світі, але й досі мені світять ваші глибокі очі, і досі ваша сердечність ходить з людьми, що знали вас. І хай вам пам'ятником буде людська подяка і моє слово. Розділ шостий З того вечора я часто приходив у комбіт до дядька Себастьяна. І коли він мав час, ми разом читали якусь книгу, газети чи гомоніли про всяку всячину. А найбільше про те, що буде попереду, коли згине коріння і насіння воїн, людською ворожнечій злиднів, коли не хурделиться свинцю, а за метіль цвіту буде огортати людину і добрий розум увійде у кожну оселю. Дядько Себастьян перегортав перед собою і мною велич надій – і на їхніх лебединих крилах летіла в майбутнє моя дитяча душа. От і наговорились, і заговорились, а час іде. Він підходив до вікна, поглядав на зорі, а далі висовував шухлядку з гравського столу і виймав звідти шматок чорного хліба, головку часнику, а іноді й сало. І тоді мали ми таке розкошування, якого, мабуть, не знали і царі. Тепер уже дядько Себастьян розповідав усякі небилиці, глузував над панами, попами й королями, а я сміявся, не забуваючи свого, чи вийде чи не вийде з мене учитель. І не раз я тоді бачив себе вчителем в крамній сорочці і навіть у черевиках. Мати спершу сварилась, що я надокучаю голові комбіду, а потім звикла, і коли я смерком навшпиньки тягся до свого картуза з переламаним козирком, посміхаючись, питала. – Вже на вечерниці чешеш? – Ні, на все ношну, – весело показував зуби і вислизав з хати у ті вечори, що навіки залишили мені свої зорі. Одного разу ми засідались над книгою і не щулись, як обережно рипнули двері. На порозі став рослий незнайомий мені чоловік В розкудленій баранічій шапці І з обрізом під пахвою Одне з я зойкнув А дядько Себастьян блискавично скочив за столу Схопився за стаєр Невідомий якось невпевнено підняв Ковшистими кручищами куцяка І хрипко сказав Себастьяне, я прийшов не битися, а здаватися Не хапайся за зброю «А ти не брешеш?» Рука дядька Себастьяна застигла біля боку. «Дивись!» Опустив свого втинка невідомий і ступив ближче до нас. На його повісковане чоло виступили біль і утома. А над запалими тривожними очима в сполосі бились довгі вії, наче хотіли одвіяти от себе погані видіння. «Ну що, Порфилію?» Допомогли твої твої бандити Вся контрреволюція і дурна злоба Гнівно запитав дядько Себастьян Змірюючи безжальним поглядом Касальську постать бандита З якої хтось вирвав упевненість Не допомогли, Себастьяне Ой, не допомогли А тільки виломили мою долю Того і прийшов до тебе До вас Понуро відповів Порфилій його закудлене обличчя було вимарнілим. Від одежі тхнуло кислятиною димом, а простужений голос клекотів, кавчав і хрипів усередині. «Виломили, кажеш, долю?» Тепліше блиснули очі дядька Себастьяна. «А ти ж від них, бандюх іншого сподівався!» Махнув рукою в той бік, де мав стояти ліс. «Біда та й годі!» – зітхає Порфилій. «Ну, клади свої документи», – наказав дядько Себастьян і здійняв червону китайку. Батит підійшов до столу, поклав на нього проїжджавлений втинок, дві репаних, як черепахи, гранати, потім вийняв пістолет і з жалем подивився на нього і, гірко всміхнувшись, подав дядькові Себастьяну. «А нагороду, подарунок його імператорської величності за колишню хоробрість, передаю тобі». Скучив я за подарунком його імператорської величності аж нікуди. Неласкаво подивився на зброю дядько Себастьян. Клади її до бандитської. Порфирій поклав свою колишню хоробрістю зароблену зброю, знову зітхнув і похнюпився. Про що йому думалось у цю туманну годину свого життя, чи про тихий селянський рай на своєму хутірці, де спокійні воли дивилися у вічність? Жито пахло полином, а дружина в припухлих устах тримала любов. Чи про темні ночі в розвідках, чи про ту невеселу славу, що начепила на його груди Георгіївські хрести. Чи про безслав'я у банді і вовчу самотність у лісових нетрях та водичали скидках, де й ченці, обростаючи корою, не помічали плину часу. В революцію, повернувшись додому, Порфирій знову ревно припав до свого напівзруйнованого, обнесеного війною хутірця. Вилузуючись із шкури, не досипаючи ночей, він в хазяйстві, наче в пеклі, надіючись зробити з нього рай. Світові переміщення, криваві битви, падіння царств, государств, нові революції і зміни влад не обходили його, наче все це було чи в весні, чи на другій планеті. Не те, що партії, товариства, а навіть церква не цікавила його. Він тримався того, що церква – тіло старих, а політика – діло темне і не доведе хлібороба до добра. Селянин має жити однією політикою, своїм клаптам землі і тим, що вродить на нього. Біля своєї земельки й худоби Тремтячи над кожною зерниною і грошим, він і оживав, і дичавів, все не помічаючи, як непосильна робота стирала з припухлих уст дружини любов і опускала донизу перса. Отак би у своїй хутірській шкаролупці дожив би він одлюдком до мирних днів, може дотягнувся б і до свого раю, аби не лихий випадок. У 20-му році на його хутірець наїхали саме ті недалекоглядні продагенти, які мало не на кожного селянина дивились, як на куркуля чи прихованого ворога. Не заходячи до хати, вони зразу попрямували до комори, прикладами висадили двері і почали наводити свої порядки. Порфірій з ключами підійшов до них і довго мовчки дивився, як з його засіків вимітали зерно. В голову йому вдарив гнів, біль і пожадливість, і там варили свою пекельну юшки. Коли продагенти навантажили мішками парокінну фуру, він став на порозі комори і глухо сказав «А тепер їдьте!» «Ми ще маємо час», – засміялися продагенти. «Ніхто не знає свого часу і гробовища», – чавив і з чавити не зміг злобу. «Їдьте, поки тихо-лихо!» Продагенти обізвали його чмурем і почали погрожувати оперативною трійкою, яка в ті часи на місці чинила суд і розправу. І тоді по сатані в Порфирі. Пригинаючись, він метнувся до хати, вихопив з в шаблю і кинувся на продагентів. Вони, не чекаючи такого, розлетіли з його подвір'я і помчали по допомогу в повіт. А Порфирій, переодягнувшись, взяв свою золоту імператорську зброю, шаблю, вузлик з одягом і подався у банду. В лісі він одразу ж попросив у атамана кількох бандитів, щоб зловити продагентів. Але той лише засміявся. «Дядько завжди лишиться дядьком! Політики нема чоловіча в твоїй голові!» «Яка ще тут може бути політика?» Відмахнувся од ненависного слова А ось така Тільки дурні нищили тих, що викачували хліб А ми їх пальцем не зачепимо Хай наш дядько на власній шкурі відчує Що таке продрозверстка Тоді він добрішим стане до нас Через деякий час Порфирій відчахнувся від банди І почав самотньо блукати в лісах Зрідка ночами, навідуючись на свій хутірець На своє померхле щастя і от в стражданні і непевних надіях стоїть він зараз бандитом, вовкулакує перед своїм колишнім товаришем, шукаючи на його обличчі хоч крихітку співчуття. Нарешті позбувся свого залізяча, з клекотом, хрипом і болем вичавлює він себе. «Що тепер, Себастьяне, маєш робити зі мною?» Буде дивитися на портрет цього телепня, Прислухатись до кавчання у його душі думати, як вона від святого хліба, від землі і любові докотилася до бандитського ремесла. Гнівно кидає голова комбезаму. Порфирі здригається. Не печи хоч ти мене, Себастьяне, не печи! Хай тебе чорти на тім світі печуть, а в мене і інша робота є. Бандит безнадійно махнув рукою. Тепер буде кому пекти і на цьому, і на тому світі. На це не треба великого розуму. Надивився на тих, хто вміє пекти і впекти. А пам'ятаєш, Себастіана, як ми з тобою колись у церковно-приходській на одній тримісній партії сиділи. Ти з одного краю, а я з другого. А тепер стоїмо, наче на двох краях землі. Бач, коли школу згадав? Чого ти з цим словом не прибіг до мене перед тим, як у банду гайнув? Ти ж не дурний чоловік. Чого? Бо злоба не тримається біля розуму. Аж якось живовидячки видячки осів порфирій. Дядько Себастьян пильно подивився на нього, стримав гнів і спокійніше спитав. Яка ще напасть коловоротить тобою? Невідомість, тільки вона, бо не знаю, яким буде мій судний день. «Ти, може, десь тихенько підкажеш, що саме завело мене в ліси?» «Я озлобився, Себастьяне, озлобився і до краю заплутався!» «Чого ж ти заплутався? Пожалував хліба, а душі ні?» «Навіть трохи не так, Себастьяне!» «Ось тоді, коли в мене вигрібали зерно і душив, одна думка наче навпіл розкраїла мій мозок. Хіба це життя, коли свій свого починає їсти?» Коли свій на свого дивиться, наче на ворога, і це мене погнало в чорний закуток. Та хіба тільки мене? Що тепер маю робити на цьому світі? Поки що сідай за стіл, наказує дядька Себастьян і щось роздумуючи дивиться у вікно. Порфірій сідає за стіл з другого кінця, подалі від бандитської і імператорської зброї. А дядька Себастьян кладе перед ним цупки, мав жерсть, аркуш, паперу, чорнильницю і ручку «Пиши, що саме?» – бере в брудні з великими пазурами пальці ручку «Пиши, що ти, сякий не такий, навіки пориваєш з бандитизмом, з усією контрреволюцією, з безпутністю, признаєш закони радянської влади і не будеш як елемент брати участі в політиці, зрозуміло?» «Потрібна мені ця політика!» Обома руками відганяє щось от себе Порфирій. «Моя політичка в землі лежить, коли б тільки самому не лягти в неї!» Він довго пише свою дивну сповідь, потім хукає на неї, перечитує, подає дядьку Себастьяну і, міняючись від якоїсь лихої думки, говорить «От ти дійшов, чоловік, до найстрашнішого!» «А тепер що скажеш ім'ям власті?» «Іди додому, от і все моє казання!» – підлоба лоба насмішкувато дивиться дядько Себастьян. Порфирі розгублено і недовірливо поглянув на нього. «Як ти сказав, додому йти?» «А куди тобі ще хочеться?» «Нікуди, ой, нікуди, Себастьян, я ладен повсти на колінах до дітей, до жінки!» «То краще ходити, а не повзати вчися!» Повзати і гадина вміє, в очах Порфирія починає челеніти надія і мідлива радість. Себастьяне, а більше нічого мені не треба? Чи знайдеться чоловік, якому не треба було б більшого, ніж він має? Я не про це, Себастьяне. Я, значить, питаю у повіт, у ЧК, мені не треба? ЧК без тебе, дурньо, вистачить роботи. До твого папірця я ще в повіті, де треба, скажу слово. Як-не-як як, на одній парті сиділи. Ой, спасибі тобі, Себастьяне, повік не забуду. Скільки ж я передумав про Чека, скільки одна згадка про нього закаламутила душу. Невже оце зараз я повернусь, переступлю поріг і піду додому? Отак усе й зробиш, повернешся, переступиш поріг, та й будь здоров. Порфирі тихенько заклекотів, засміявся, обернувся, за плеча глянув на голову комбіду, потім круто став напроти нього і, не тамуючи радості, попросив. «Себастьяне, затупи мені хоч за два рази в пику!» «Це ж для чого тобі така розкіш?» – нарешті посміхнувся дядько Себастьян. «Щоб легше і надійніше на душі було! Це мені вважає, як сповідь буде!» Ет... Дуже прошу, вдар, Себастьяне, зроби чоловіку радість. Ну, коли так дуже просиш, то тримайся, блиснули завзяття мочі дядька Себастьяна. Тримаюсь і добре бий, щоб усю крученість і дурість вибити з макітри, широко розставив в ноги осміхнений Порфирій. Дядько Себастьян підійшов до нього ближче, відвів руку і двигнув Порфирія кулаком у груди. Той крутнувся і одразу ж опинився біля вікон, обтираючи спиною стіну. Ну як, трохи полегшало? насмішкувато запитав дядько Себастьян. Ой, полегшало, ніби гора звалилася з пліч. Гикаючи, випростується і підіймає вгору ковшисті руки порфирі. А тепер я обертаюсь, переступаю поріг і йду, а потім біжу додому. Прояснений, він виходить з комбіду. І крізь незачинені двері ми якийсь час чуємо шматки не то схлипування, не то реготу. На цьому і закінчилась справа Порфирія, аби за неї з другого кінця не вхопився пильний Юхрим Бабенко. Наступного дня, одягнувшись у святешне, він подався на хутірець до Порфирія, розцілувався з ним, з його дружиною, їх пив за їхнім столом і аж падав від сміху, коли господар розповідав, яку мав сповідь у голови комбіду. Це було вдень. А ввечері Юхрим уже в буденному одязі горбився перед чорним каламарем і строчив матеріали. Допис у газету, а заявив повід губернію і столицю. Писав не тому, що в нього прорізався зуб на порфирію, чи хотів зайняти посаду голови комнезам. нащо йому ця халепа, коли за неї не платять грошей? Юхриму Бабенко потрібна була пильність і недремність викривача, щоб на цих конях доскочити до служби поки що хоча б у повіті. Чого йому таку голову і почерк занапащати в селі? І ще хотілося Юхримові зажити слави кореспондента і від дядьків Шана, і від жіноцтва повага. На щастя, і трапилось підходяще діло. Революція у небезпеці її рятує Юхрим. І він пише і радіє з написаного. В дописі і в заявах він звинувачував дядька Себастьяна в тяжких гріхах проти революції у втраті класової пильності, у підозрілих зв'язках із класовими недобитками, самостійності розуму і соображення та рукоприкладстві. Найбільше пильний сількор налягав на те, як це може бути відпустити бандита додому без погодження, дозволу і документації вищестоящих органів. В село Набриджці приїхала перша комісія. Голова комісії віднабув хворою людиною. Йому все, не вистачало повітря, задихаючись він синів і ставав дуже сердитим. «Це не помилує Себастьяна», – жалим заговорили в селі. «Чи не пограє він тепер на піаніно аж у тюрязі?» – зраділи дукачі. Оцих чуток і нашіптувань мені гірко і тривожно стало на душі. Комісія за зачиненими дверима почала поодинці опитувати Порфирія, дядька Себастьяна і наприкінці Юхрима. А перед зачиненими дверима умлівала від горя і сліз Порфирієва дружина. Найбільше говорив Юхрим. Його підписарське красномовство наче на хвилях випливало на найсвятішому революції, революційній пильності, класовій непримиренності. Юхрима ніхто не перебивав. А коли він замовк, голова, задихаючись, синіючись, поморщився. «Усе?» «Поки що все, та коли треба для протокола і дійствія, іще я можу», – пообіцяв Юхрим, обтираючи піти з чола. Тоді голова комісії звернувся до Бабенка. «Ви не зможете відповісти на двоє запитань. Перше. Хто вас навчив тінити святе слово «революція»?» Друге. Хто обпадрав, обскупна чи курку чекурку вашу совість? Я жалітися по всіх параграфах і інструкціях буду за образу індивідуума, заверещав Юхрим. Це ви зумієте. Як я думаю, ви все життя будете на когось жалітися і доти топити людей, поки з вас не скинуть штани і не всиплють по всіх параграфах. Тільки це може допомогти вам. Юхрим, як побитий пес, вискочив з комбіду. А на його місце, заточуючись, увійшла Порфирієва жінка. Комісія довго не могла їй роз'яснити, що ніхто нікуди не буде забирати її чоловіка. Хай тільки чесно він живе. Для цього я мністія дана владою. «Ой, спасибі вам, добрі люди!» – нарешті ожила жінка. «То прошу, не погребуйте, заїдьте до нас. У ще самогон лишився. Той чорт не дав людям допити». Міцний, задихаючись поцікавився голова комісії, горить з сініми квітами. Тоді ми його заберемо в лікарню. Не пожалієте? Що ви, Господь, з вами? Як треба? Ще виженемо. Це же для вас. Комісія таки забрала самогон. Юхрим пронюшив і про це, зрадів і наперед, смакуючи, як він підсуне візка голові комісії, двигнув до лікарні. Але новий матеріал не вигорів. Самогон, як медикамент, було здано головному лікареві, бо в ті роки ліки було дуже сутужно. Те лікували тоді по селах не так лікарі, як ворожбити, костоправи і шептухи, орудуючи заклинаннями, замовленнями, тхутьхуканнями, непочатою водою і землею. Її найчастіше прикладали до серця і ран. Коли ж хто умирав, на це дивились по-філософськи. Бог дав, Бог взяв. Одначе тепер не так забирав Бог, як Тифозна Воша. Вона була найвірнішим підпомагачем Костомахи. Тому і не дивно, що Порфірія-жінка у великій ненависті до Бабенка прозвала його Тифозною вошею. А Йохримові що? Він принишк на якийсь день а далі почав розпускати чутки про потаємних ворогів революції, які виживають його з села і, висолопивши язика, розшукував собі достойну посаду в місті. Якось увечері, коли ми з дядьком Себастьяном сиділи в комбіді за книгою, несподівано притарабанився йохрим. Він був у френчі з англійського сокна і галіфе, підшитому лускучим хромом. Через що можна було комусь пустити в очі туману. Певне, власник цих штанів ще недавно в кінноті орудував шаблею. Юхрим любив ефекти і в одежі, і в мові. Він картинно зупинився біля ріжка столу, неспокійно ворухнув руками, засунув їх у бездонне галіфе, і вони там заборсились, неначе звірята. Дядько Себастьян з презирством поглянув на непроханого гостя. В очницях його стояла така темінь, за якою зовсім не видно було очей. Через хвилину Юхрим повів устами, і на них вигнулася та усмішечка, де нахабство підминало непевність. «Не чекав мого вторгнення, Себастьяна!» «Знаю, не чекав. Але моя драматична душа мусила прийти до тебе з приношенням, тобто науклін по всіх параграфах, статтях і статуту. «Яка-яка в тебе душа?» Повеселішав дядько Себастьян. Як було вже сказано, драматична. За якими ж це параграфами? насочилось насмішкою обличчя голови комбіду. За параграфами революції. А яка тоді в мене душа? Натурально героїчна! Піддобрюючись урочисто, сказав Юхрим на його невірне обличчя навіть ліг покрівець шаноби. Дядько Себастьян тільки головою покритив. Мовляв, ох, і влізливий ти, чоловіче, але промовчав. А Югримові того тільки й треба. Він одразу ж повів мову про зміни в повіті. Хитромудре увернув, що тепер і його друзяки випливли наверх, повшивались у служби і кличуть його ближче до верхів. «Ну, а ти, звісно, вирішив триматися маси?» – безневинно запитав дядько Себастьян. «Ні, я ще не вирішив цього». Тому й прийшов натурально за порадою. Що його робити? Чи залишитися в селі, чи теж погнатися за фортуною долею у місто? «Не гонися, Юхрима, за фортуною долею! Ой, не гонися!» Аж мало не зітхнув дядько Себастьян. «То чому?» – здивувались підбір вуста і квасоли стіні здри Юхрима. «Бо ти, коли наздоженеш долю...» Собакою вчепишся в її приполи і триматимеш тільки побіля своєї парсуни. доля і людям потрібна. Юхрим стрепенувся, не знаючи, що йому робити. Подумавши, він став таким, про яких кажуть, зверху сміється, а всередині сичить. «Передавте, Себастьяна, куті меду, а мені характеру», – викривлює усмішку на обідачках уст. На лихослови натурально кожний зможе, але на твоїй посаді треба мати вежливість по всіх статутах. Знаю, ти гніваєшся на мене за онту історію з комісією. Винюсь, каюсь, зарікаюсь більше не буду. Не по дурості, а по пильності бочок, бо забрело мені в розмішління, що ти діяв не за революційними параграфами. А я хотів теорію підправити твою практику, Бо хто ж має за революцію боліти? Лише такі, як ти, з практичного боку, і такі, як я, з теоретичного. За шкуру, тільки за свою шкуру боліш ти, з практичного і теоретичного боку, розгнівався дядько Себастьян. За неї, коли її доведеться рятувати, усіх людей, увесь світ продасиш не скриєшся. Чого тобі так далеко наперед заглядати, позлішав Юхрим? твердішили грубі прушки його уст. Шкура діла тонке, всякий її по-своєму рятує, а інші ще відрощують на ній те, що й має їжак. Резон? Чого ти ще не сказав, що інший назбирує на шкуру слизь? А про це согласовано скажу, коли доведеться десь давати свою класифікацію. Жорстокість спотворює обличчя Юхрима, і тільки тепер його очі розрізають темінь, що зібралась у очницях. А зараз я до тебе натурально з іншим прийшов. Говорити далі, чи звелиш зашити вуста? Говори, щоб губи не гуляли, стримує обурення дядько Себастьян. І чого мені іноді здається, що в тебе з рота вискакують не слова, а жаби? Перебор фантазії, не задумуючись, пояснив Юхрим. Ну що в тебе? Та нічого возвишеного, дуже прошу тебе. Черкни для двіження лічності характеристику, таку невеличку, але натуральну з душею. А без неї приятелі з повіту не вірять твоїй лічності? Вірять, але революційний закон є законом. Черкни, Себастьяне. робота не важка, а полегкість дасть нам обом. «Мені і так легко», – упертно хитнув головою дядько Себастьян. «А характеристики тобі не дам». «Дасиш», – нахабно витріщився Йохрим. «Не дам». «Не маєш такого захону», – з лискуватих Йохримових очах затрепотав лихий полиск. «Всяка індивідуальність має тепер право на характеристику лічності, хоч подобається чи не подобається вона комусь. Не дасиш тепер, дасиш у четвер. Заставлять дати І пам'ятай У всякій людині при охоті можна обламати крила Я й не знав, що ти такий криложер Навіть здивувався дядько Себастьян То знай І ліпше зараз же пиши характеристику Та й не будемо гризтися. Тобі ж спокійніше буде Коли мене сплавиш із села О, переконав, дідько з тобою Дам характеристику, щоб ти ще зі з очей Погодився дядько Себастьян. «Отак би й зразу», – задоволений хихикнув Юкрим. «Якби ти не дав, я б з м'ясом видрав її». «Я свого ніде не попущу. Права є правами. Може, після цього і мого для обоюдного мечтання зап'ємо. У мене дещі це в кишені». «Тримай її на подзвіння в таких добрих я сам», – відрізав голова комбіду. «Вільному воля, а спасеному по всіх параграфах рай», – здвигнув плечима Юхрим. Лихий полиск осідає на денці його круглих очей, а наверх спливає вдоволення. Тим часом головаком біду дістав папір, чорнило, ручку і сів писати характеристику. «Може тобі пособити коментарями?" прихилив голову до столу Юхрим. «Обійдеться без них, не зайсту у світла». І прошу тебе, Себастьяне, натурально із документальним ефектом увернути, що я був у рядах робітничо Селянської Червоної армії. Це тепер усюди відчиняє двері й коридори. Підкреслю, натурально і з ефектом, твоє від тебе нікуди не втече, заспокоїв Юхрима дядько Себастьян. Ти вже хоч трохи спокійно посидь. Юхрим розкапустився на ослоні і полегшено зітхнув. Адже через кілька днів він уже матиме посаду, і тоді чхати йому на дядька Себастьяна, який навіть на всі свої рани нічого не може відхопити собі. Коли б це йому, Юхримові, хоч клаптик такої біографії, то він би вже в самій столиці крутив ділами, як циган сонцем, і не вилазив би з хрому. «Може, прочитати тобі характеристику?» – підвівся з-за столу Себастьян. «Прочитай, прочитай, послухаймо розумне слово», – аж подобрішали Юхримови тонкогуб'я. «То слухай і не перебивай, не буду». «Характеристика», – почав читати дядько Себастьян, – «дана ця Бабенко, який у нашому селі народився, хрестився і виріс, та натурально розуму не виніс». «Ти що, смієшся, щоб потім заплакати?» Скочив Юхрим, від злості в нього вищиріли зуби, наче в печеного кабана. Я ж сказав, не перебаранчий. Починаю спочатку. Дана ця Юхриму Бабенко, який у нашому селі народився, хрестився і виріс, та натурально розуму не виніс. Основні прикмети даного індивідума, Ледачий, як паразит, брехливий, наче пес. Кусючий, мов гад, а смердючий, ніби тхір, що видить, те бридить. Основа життя і діяльності його – на чужому горі попасти в рай і зачинити за собою двері, щоб туди більше ніхто не потрапив. Люди кажуть, що окрім Бабенко зшитий з гадючих спинок, але документально підтвердити цього не можу а підтверджую, що він соціально небезпечний на всіх державних посадах, без них теж буде каламутити воду, але з меншими коментаріями. «Я! Я! Я тобі!» – й Йохрим, в голосі його з'явилися козячі ноти. Обриваючи їх, він провів кулагом по губах, щоб тремтіли від образи і злості. «Що ти мені?» – дядько Себастьян презирливо націлив на Йохрима вії. «Я тобі теж колись напишу і пропечатаю характеристику!» «Вона вже написана аж на двох війнах, так що не дуже старайся!» «І не підписарі, і не різні вигналки писали її!» «Знаю, життя писали її!» «Когось перекривив Йохрим. Воно черкало тебе кулями, а дехто ще черкне тебе пером під печинку, і побачимо, що вийде з цього діла!» Шалена злоба аж хлюпалась у округлих очах Юхрима. «Сьогодні твоє зверху, але сам Бог на небі ще не відає, що буде завтра на землі. Я натурально дочекаю своєї години, і тоді хтось узнає, чим пишуться, а чим вихлюпуються характеристики. Як невисоко підіймаються крила, а пір'я з них летить донизу. Резон? Резон для того, хто виплодився раніше птиці». «А хто ж раніше випладився?» – трохи розгубився Юхрим. «Гад!» Себастьян розгнівано ступив крок уперед, а Юхрим крутнувся на місці і, пригинаючись, вислизнув із комнезам. Розділ сьомий Під осінніми високими зорями затихають оселі, і тепер стає чутнішою мова роси. Напід роздягнених дерев і в чорнілих задуманих соняшників, що вже не ні до сонця, ні до зірок. Мене все життя ваблять і хвилюють зорі, їхня довершена й завжди нова краса, і таємнича мінливість, і дивовижні розповіді про них, та й перші спогади мого дитинства починаються з зірок. І тепер, проживши піввіку, я згадую далеке вечірнє. Стависько, потемнілі в жалобі трави, що завтра стануть сіном, і велетенські шоломи копиць, останній срібний дзвін коси і перший скрип деркача, соняшник вогнища під косарським таганком, і пофоркування невидимих коней, що зайшли в туман, і тонкий посвист дрібних щирят, що струшують зі своїх крилець росу. І дитячий схлип річечки, В яку на все літо повходили м'ято, павині вічка, дикі півники, Те не журяться, а цвітуть собі. А над усім цим світом, Де пахощі сіна злегка притрушує туман І дух молодого ще на затужавілого зерна, Всяють найкращі зорі мого дитинства. Навіть далекий вогник на хуторі біля містка Теж здається мені зорею. Що стала в чиємусь вікні Щоб радісніше жилося Добрим людям От аби і нам узяти Одну зірку в свою оселю І здається мені Що минувши потемнілі вітряки Я вхожу в синє край небо Беру з нього свою зірку Та й на полями Поспішаю в село А в цей час невидимий сон Що причаївся в узголов'ї На другому покосі Торкається повік і наближають до мене зірки Їх стає все більше і більше Ось вони закружляли, наче золота метелиця Я почув їхній шелест, їхню музику І поплив, поплив на хиткому човнику По химерних ріках сну Зараз притихлими дорогами, з яких не сходить місяць Ми з дідусем повертаємося із майданів Тут у лісових оселях дідусь робив людям вулики і лагодив немудру сільську машинерію. Були ми навіть у першій комуні, де хлібороби, спасаючись бандитів, і в поля виїжджають із зброєю. Дід якось показав мені неподалік дорочив триніжник з гвинтівками, а під ними на пілочці лежав святий хліб. Оксамитний холоднуватий вечір ворушиться навколо нас. Під колесами попискують волоки колії, Шелестить і шепить листя. У долинках нам переходять дорогу клапті туману. І ніде ні лялечки, Тільки зажурені верби у бабіч дороги, Тільки місяць і зорі вгорі. Ось одна впала на дальні поля, І дід говорить до неї і до себе. Зорі, як люди, падають на землю, І вони мають свій вік. А далі обертається до мене. «Тобі дитину не холодно? Може, свою кирею дати?» «Не треба, діду!» Кульчусь я на і чогось очікую від мосту, що попереду, від річечки під ним, що спить і не спить, і від перелізка, що сповзає в луги. «Чого ж тобі треба? Ти бачу, трохи замерз. «Байдуже, нам, чоловікам, треба до всього звикати!» повторює дідові слова. «Он як!» Дідусь добряче натрушує посмішку на сиву, аж пожовклу на місяці бороду. Далі защибає верхній гудзик на моїй катанці, а на босі ноги кладе оберемок сіна. Коли ми виїхали на чумацький шлях, за дерев легко на Четіні вискочили троє озброєних вершників. Одне з я мало не зойкнув. Дід однією рукою притримав коняку, а другу заспокійливо поклав на мої плечі. Під першим кіпцюватим вершником грає лоскучий, не наче ясним місяцем, накупаний кінь. Бандити! Холонує від здогаду і щільніше притуляюсь до діда. Добрий вечір! Владно здоровкається вершник на мальованому коні, а двоє других з карабінами в руках залишаються трохи поодаль. Доброго здоров'я, коли людина добра, відповідає дід, в його голосі не чути ні страху, ні тривоги. Що везеш чоловіче? Онука, не перелякайте його. Дітей ми й не лякаємо, стишив голос вершник, а зброю не везете, нащо нам таке сміття? замахав руками дід, надакучило, і остогидло воно ось заробив собі зерна, то й уся моя поклаже. Вершник красиво прихилився до воза, рукою поторгав мішок сіно, а потім підвів одну бров на мене і змовницьки запитав «Злякався?» «А ви хіба б не злякалися ще з опаскою пробурмотів я. «Звичайно б злякався», – закивав головою вершник. «Як тебе звати?» «Михайло». «Славне ім'я. У школу ходиш?» «Ні». «Еге», – невдоволено випнулись губи вершника. «Як же ти дав такого маху?» «Мусив, бо на зиму нема чобіт». А ви хіба не з багатих? Я ображено потискаю плечима, а верхівець починає сміятися, і тільки тепер на його картузі помічаю п'ятикутну зірку. Виходить, я даремно бив дрижаки. Пересміявшись, червоноармій серйозно каже до мене: Тепер без чобіттям хлопець нікого не здивуєш. Ще дуже бідні ми. Та все одно маємо вчитися так, революції треба. Зрозумів? А як же, геть усе зрозуміли Каже дід і похитою сивою головою Що ж ви геть усе зрозуміли? Лукаво підсміюється вершник От слухай, революції треба хліб Починає дід, а вершники дружно регочуть Хіба не вгадав, дивується дід Угадали, угадали, та не все А хто його не вгадає? На це треба голову «Як діжку мати, тільки я ще не доказав, кому тільки не треба було нашого хліба, чисто всім, і діти наші були потрібні всім до чужої роботи, а не в школі. Ось воно й вийшло так, і ноги в нас невзуті, і голови босі». «Еге, діду, то ви голова!» Усе збагнули, здивовано і весело заговорили вершники. «А внука свого неодмінно посилайте до школи. Головне тепер не в чоботях. Був час, що ми навіть воювали, босі!» Закинувши на плечі карабіни, вони прощаються з нами. Проте місяця заблищали стремена, забрящала зброя, під копитами м'яко застогоніла земля. І враз молодий красивий голос, хапаючи за душу, плеснувся, злетів над прадавнім чумацьким шляхом, над віковими липами, над притихлими полями. Зори моя вечірня я, зійди над горою. Я потягнувся до пісні, до неба, до вечірньої зорі і завмер у тому смутку і диві, що їх робив чийсь голос з моїм дитячим серцем. Віджурилась, відзвеніла пісня на шляху, Зникли вершники вдалені, А дід, похитуючи головою, зітхнув раз і вдруге, Ще тихенько сказав до себе, А потім обернувся до мене. Життя, чуєш, і він, Шевченко, бо соніш до школи ходив. Такий був наш латаний талант. А завтра, дитино, як доживемо дня, Підстрижу тебе, візьму за руку, Та й підемо до школи. «Дідусю, це насправді?» – аж тьохнуло в мені серце і дрогнув голос. «Отож, як сказав, так і зроблю». «І книжечку мені купити?» – надій прикипів я очима до дідового обличчя. «І книжку тобі купимо, і чорнила з бузини зробимо, і на крамну сорочечку розстараємось, а потім, гляди, на чобітки розживемося». Підіб'єм їх під ковами, будеш іти межі люди і вибивати іскри. Справді! Вірю, не вірю, що стільки щастя може прийти одній людині. Я вдячно прихиляюся до діда і між зорями мого дитинства розшукую вечірню зорю поета, що буде мені сяяти все життя. І радість, і горе ходили цієї ночі разом. В дорозі я кілька разів солодко засинав і прокидався. У видіннях до мене приходила школа, а наяву сяяли високі осінні зорі, і за якусь мить дідусь уже вів мене в науку. Через моє плече погойдувалася торбинка з книжками, на шиї метлявся мотузочком ув'язаний олівець, а з-під підковок моїх чобіт вибивалися іскри. І славно було мені на душі, так уже тепер не буває. Місяць ген-ген перейшов на другу половину неба, коли ми приїхали додому. Дід садив мене з воза, оглянувся довкола на заріченське осокори, на підсинені хати, на сонне, обведене рамками тіней подвір'я, на город, на грушу. Все це, накупане місячним маревом, висяювало росою, вигойдувало шелест і мінилося, наче хто його потихеньку зсовував з місця. З дерева зірвалася грушка, застрибала по гіллі, упала на кореневищі і знову благословенна тиша. І повіх прив'ялих чорнобривців і подих чи зітхання землі. Як гарно в світі, говорить сам до себе дід. Стоючи на лаці споришу, він перебирає свої видіння, смутки й думи. До нього тягнеться коняка, і він кладе їй руку на гриву. Зараз і ти відпочиватимеш. Пора Михайле, а ми, чуєш, не будемо будити ні бабуні, ні матір Наробились, навихались вони за день То хай спочивають на здоров'я Ляжемо собі в клуні на сіні Та й виспимось на славу Чи не так я кажу? Егеш, у клуні й просторніше і здоровіше Знову ж відповідаю словами діда Вірно, ти в мене молодчага Ось тобі рядно вилазь на сіно Я скоро прийду до тебе Вітрець підколисував його великі напатлані брови І тіні під ними відбивав їх високе чоло Де в кожній зможці лежать роки, нестатки, непереробна праця і непереводний під То не боріться А чого я маю боритися? Хіба в мене такими внуками поле засіяне? Егеш, ви завжди так говорите, а потім сідаєте біля вікна, де бабуся спить Зараз не сяду, бо холодно Добряче-добряче посміхнувся мені дід, щось подумав своє і махнув рукою. «Іди вже!» Заточуючись, входжу в клуню, вилізаю на засторонок з долинковим сіном, вкриваюся і одразу солодка дрімота наближає до моїх очей і далекі Майдани, і трьох вершників на шляху, і близьку школу. Там запитають, як мене звати. І чи хочу вчитися, а я скажу, що дуже хочу, і хай вчителька не вельми печалиться, їй бо назда жану прогаєне. А чого ж так довго дідусь не приходить? Я на силу-на силу розплющую обважні ліповіки і трохи підводжусь. Крізь щілини між цівками в клуню падають підволохачені місячні смуги. Біля однієї з них раптом починає сонно дихати і підійматися земля. Кріт кротив свою шапку. Біля повітки форкнула коняка. Дій щось тиха сказав їй. Це мене заспокоїло. Я кудись почав летіти, вже не чуючи, як горе входило на наше подвір'я. Дідусь, напоївши коняку, почав снувати чогось двором і городом, розмовляючи із ними, з людьми, що приходили йому на пам'ять. Коли сон почав і його зморювати, він підійшов до хати, сів на призбу під вікном, біля якого спочивала його невтомна дружина. Гай-гай, уже й життя минули їхні, та й досі мої старі жили, наче молодята». Не тільки на людях, а й між собою вони увесь вік були делікатні, уважні і привітні. Уміли шанувати і добрих людей, і мовчазну скотину, і святу працю, і святий хліб, і тільки не вміли шанувати свого здоров'я. Отак біле вікна дружини і прихопив мого діда останній осінній сон і простуда. Прокинувся він на світанку з хворобою в грудях. Її вже не змогли вигнати ні піч, Ні паране зерно, ні добра качка. Через три дні спочив у домовині. На подушці біля його голови востаннє Лежали любисток, материнка і Шальвія. І хоч як я плакав, як благав, щоб він підвівся, Дідусь вперше в житті не послухав мене. Недовго пережила його і дружина. Тяжко засумувавши, вона злягла, а коли почула свою смертну годину, підвелася, сама вибілила стіни, помастила долівку, принесла з городу прив'ялих чорнобривців, купчаків і паністки, розкидала по хаті і звеліла увечері скликати рідню. При поганенькому бензином заправленому сліпаку востаннє вечеряла зі своїм родом бабуня. І хоча її думи і очі вже летіли у небо Ніхто не вірив, що вона прощається світом Адже й мастила, й прибирала сьогодні в хаті І нічого, крім душі, не боліло в неї Та, напевно, біль душі – найстрашніший біль Через день бабуню поховали поруч із дідусем Рідня і осінній день плакали над її могилою А з цвентарної груші в могилу впала грушка напевно для того, щоб бабуня на тому світі садила сади. Розділ 8. Сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться берези, плаче й посміхається крізь сльози осінь і натрушує журбу на мою наболілу душу. Поменшав світ, померхли дні мої, а ночі так тревожить, що я прокидаюсь мокрий от сліз. Мамина рука витирає їх, а голос тихо-тихо заспокоює мене. Не плач, Михайлику, не плач, любий. Всі люди вмирають. Он бачиш, зорі? Показує мені на вікно, в яке заглядає клапоть проясненого неба. Гарні ж, наче сказки повиходили, а теж помирають. Я не хочу, щоб умирали зорі. Кажу крізь плач дивлюся, як знову на той клаптик неба злодійкувато наповзають хмари. Багато чого нам не хочеться, Михайлику. А життя має свою дорогу одні покидають її, а другі виходять на неї і все сподіваються чогось кращого собі. Засни, синку. Я засинав на материних руках і в мої сни. Прибивалась хитка дорога, на яку вже не вийдуть мої діди, і в моїх снах зорі, як і осінні листя, як і люди, падали на землю. Навіть ліси тепер втратили свою принаду, наше хтось вибрав із них привабливість і таємничу красу. Встрічаючися із грибами, я не радів як перше, і не зрізав їх кізкою, хай собі поживуть, скільки можуть жити». Одного дня, уже після обіду, я дуже здивувався, коли побачив між дверима тоненьку постать Люби. Помітивши мене, дівчина радісно скрикнула, поправила хустину на голові і метнулася до галявини, де я стояв. «Добрий день, Михайлику, добрий день! Я таки знала, що знайду тебе!» Зупинилась, висяваючи очима, і подала, як доросла, руку. «Що ти тут робиш?» «От і не скажу!» А може скажеш, ти в свою загороду йдеш? Ні. Люба опустила голову і ногою почала перегортати опале листя. Я, Михайлику, шукала тебе. Не може такого бути. З недовірою зазирнув дівчині у вічі. А ти може. Я знаю тебе, Горе, а коли горе в усіх болить серце, того й хотіла побачити тебе. Я навіть якось була до твоєї хати підійшла. А зайти посоромилась Спасибі, Любо І не кажи такого По-дорослому мовила вона І вузликом відкопилила губи А далі таємниче посміхнулась Михайлику, а в мене вже сестричка є Маленька? Звісно, маленька, засміялася Люба Лежить собі в колисці і все губами плямкає І яка вона? Гарненька, тільки в неї ще брови не зійшли Невже вона зовсім без брова? Не можу повірити я Поки зовсім, тільки ямки ходять там, де мають дійти брови Це так цікаво? Хм, не знаю, що відповісти на це диво А я вже в школу ходжу У нас в одному класі вчиться дві групи Менше сидять попереду, більше позаду Мене ж вчителька посадила на самій першій парті Хвалиться і радіє дівчина «А чобі туди тебе також нема?» – поглянув на босі любини ноги. Згадав про своє і зітхнув. «Ні, є, тільки я їх бережу, бо два роки маю ходити в них. Михайлику, а може навідаємось у нашу загороду?» «Там тобі чогось треба?» «Ні, просто подивимось на борсучу нору, віднірки, на гніздо трясогузки, на джерело. Правда заглянемо?» «Можна й заглянути» погодився я, і ми, взявшись за руки, побігли до загороди. Перелізши через потемніле вориння, спочатку підійшли до тієї черешні, на ягодах якої найбільше збиралося роси. І мені згадався погожий літній ранок, і тітка Василина, і її пісня, що так славно йшла між деревами. Тепер черешня накинула на свої плечі багряну хустку і, здавалося, теж хотіла зрушити з місця, і піти кудись у свою дорогу А ти нічого не чув про мою тітку Василину? Запитала Люба, торкаючись руками до накучерявляної кори черешні Ні, може щось недобре трапилось Згадав, що Люба колись говорила про тітчиного сердитого чоловіка От і не вгадав, пожвавішало обличчя дівчини Про неї і про її голос дуже гарно в газеті написали Хто б тільки міг подумати, що про тітку в газеті напишуть. Таке врем'я, сказав я словами дядька Себастьяна. А що тепер Василинин чоловік робить, так само свариться, щоб вона наголос не принаджувала людей. Ні, він таким добрим став, хоч до рани прикладай, і все боїться, щоб тітка не поїхала співати у місце. Краще, каже, мені співай, я тобі буду. Із усіх яєць гогель-могель колотити І колотить, задзвеніла сміхом дівчина На кисличці ми побачили осиротіле гніздечко Дно якого було підбите шерстю А під кисличкою борсук залишив свіжі сліди Частенько сюди навідується ласоїд пригнулась Люба, вивчаючи химерну мережу борсукових слідів Біля нори ласоїда ми побачили копину сухого листя Люба нагнулась до неї і сказала, що це так господарював борсук. Він не якийсь ледащо, а вже зарання до холодів дбає про свою зимову постіль. Отак до надвечір'я жибунів і жебонів струмком дівочий голос і потроху розмивав мою печаль. А надвечір'ям ми обоє, Люба спереду, а я позаду, сіли на коняку і поїхали додому. Під нами прокидався туман. А над нами падали-падало листя Золоті сльози осіннього лісу Перед селом Люба сказала, що далі піде пішки А чого їхати не хочеш? Бо не годиться, засоромилася вона Чого ж не годиться? Хтось із дітвори побачить і почне дражнити нас Молодий, молода, є такі безсовісні Я зіскочив на землю, бережно садив Любу вона знову подала мені руку і самотньо сутінками пішла луговою стежкою. А я все поглядав у той бік, де йшла, зникала тоненька, мов горсточка постать. Сьогодні чогось наші ворота були відчинені навстіж. Може, хтось із гостей приїхав, але ні худоби, ні воза, ні на подвір'ї, ні в катразі. Я під'їжджаю до стаїнки, пускаю повід, а в цей час хтось позаду Дужими руками піднімає мене вгору, а потім притуляє до себе. І острах, і прочуття радості одразу охопили мене. От всього цього я примружив очі, а коли розплющив їх, побачив незнайоме і ніби знайоме обличчя. І знову примружився. — Михайлико, не пізнаєш? — все тисніше притуляє мене до себе високий широкоплечий чоловік, в коротко підстриженими вусами. Ні, не пізнаю, кажу я тихцем, і тепло, тепло стає мені на грудях цього дужого незнайомого, і наче знайомого селянина. Ви звідки будете? Михайлику, я ж твій тату, пізнавай скоріше, радіє, печалиться й цілує мене чоловік. Ну, впізнав? ні. От тобі й маєш, аж зітхнув чоловік. А очі його стають вологими. Я пізнавав і не пізнавав свого тата, десь, неначе з далекої темені, обзивався мені його голос, десь, ніби я бачив ці очі, але де, не знаю. Одначе як гарно було пригортатися до цього чоловіка, що однією рукою притримував мої босі ноги, а другою голову. До нас підійшла усміхнена мати. Пізнав? запитала вона батька. Та ні. Михайлик, одурненький, це ж твій тато. Чого ж ти мовчиш? А я не знав, що сказати, жодне слово не спадало на думку. Отак на руках мовчазного мене тато й вніс до хати, де тепер на скрині лишала шинеля. Поставив на долівку, обдивився, засміявся. Та він у нас зовсім парубок. «Тільки біда говорити не вміє». «Еге, не вміє, ти ще не знаєш його», – дала свою характеристику мама. «Тепер напевно, знаю, нікуди надійнеться. Ось я його завтра до школи поведу». «Поведете?» – стрепенувся я і зазирнув батькові у вічі. «А вже ж, хочеш учитися?» «Ой, хочу, тато!» Охопив батька за ноги, а він чогось закліпав повіками і поклав руку на мою голову. Побалакати з батьком нам не дали сусіди. Їх одразу аж набилась повна хата. На столі з'явилися немудрі подарунки в пляшках, а мати поставила голубці з нового пшона і сушені в'юни, яких ми наловили ще з дідом. Та й почалася селянська бесіда з нескінченними розмовами про землю, політику, загряницю І чи піде чи не піде на нас антанта війною, чи довго ще ходитимуть по лісах банди Вже дрімаючи, я захопив у сон батькові слова Нічого не вигорить у ніг, нічого, коли не втримались на гриві, не вдержаться і на хвості Другого дня тато взяв мене, обстриженого, накупаного і задягненого в нову сорочку і штанці за руку, і повів до школи. Коли дзвоник задзвонив на перерву і дітвора горохом посипалася із класу, батько підійшов до ставної русокосої вчительки, привітався з нею і нахилив голову в мій бік. «Привів, Насте Василівно, вам свого школяра. Може, із нього буде якийсь толк?» «Побачимо!» посміхнулася Настя Василівна і повсміхнулись її довгасті ямки на її щоках. «Як тебе звати?» «Михайло. А вчитися хочеш?» «Дуже хочу!» Так вирвалось у мене, що вчителька розсміялась. Сміх у неї приємний, м'який, і аж угору підіймає тебе. «Тільки пропустив чимало він», сказала батькові. «Усе нас до жену, от побачите!» Вихопалось у мене, і я благально поглянув на вчительку. «Читати вмію!» «Ти вмієш читати?» – здивувалась Настя Васильівна. «Жінка казала, що справді вміє, і по всьому селі виниш книжки», – захистив мене батько. «Це вже добре. А хто тебе навчив читати?» – зацікавлено запитала вчителька. «Я сам від старших школярів перейняв. А ну, почитай нам щось». Настя Василівна взяла зі столу книгу, погортала її і простягнула мені. «Читай ось на цій сторінці». Такою сторінкою мене б ніхто не здивував. Тут літери були завбільшки, як горобенята, а мої очі вже встигли призвичаїтися і до дрібненьких, наче мак. Я чесанув цю сторінку, не спотикаючись на крапках і комах, щоб учительці зразу стало видно моє знання». От такого читання батько прояснився, вчителька здивувалась, а потім сміючись запитала А ти ще швидше не можеш? Може і ще швидше, ось дайте А повільніше теж можеш? І повільніше можу, здивувався, бо нащо робити повільніше те, що можна швидше випалити Ну то прочитай, зважаючи, що в книжці ще й розділові знаки Далі я читав, зважаючи на знаки, і бачив, як щасливий батька любувався своїм читальником А цифри ти знаєш? запитала вчителька І цифри, до тисячі знаю А таблицю множення? Ні, цього не знаю, зітхнув я і побачив, як посмутнішав батько Але вчителька одразу ж нас так порадувала, що тато ніби аж підріс А я мало не вистрибнув у гору Пана Седем'яновичу, доведеться вашого школяра записати у другу групу. Спасибі вам, чемно подякував тато. Пишіть, коли на другу потягне. Вчителька повела мене за собою на ту половину класу, де вчилася друга група. Ось тут, Михайле, будеш сидіти, показала мені на тримісну парту. Завтра приходь з ручкою, чорнило, олівцем, а книги я тобі зараз дам. Додому я не йшов, а летів, бо, по-перше, міг похвалитися, що мама одразу має школяра не першої, а другої групи. По-друге, треба було збігати в ліс, нарвати ягід, бузини, надерти дубової кори, а потім зварити їх з іржею, щоб на завтра було те чорнило, яким писали тоді Удома нас дожидали мати і дядько Микола Коли батько сказав, що мене прийняли в другу групу Мати одразу сумно повторила своє І що тільки буде з цієї дитини? А дядька Микола сказав Овесь піде в мене Це по нас обох уже видно І в хаті стало весело А мені і за хатою світило сонце Вчився я добре Вчився б, напевно, ще краще, аби мав у що взутися. Коли похолодало і перший льодок затягнув калюшки, я мчав до школи, наче ошпарений. Напевно, тільки це навчило так бігати, що потім ніхто в селі не міг перегнати мене, чим я неабияк пишався. Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікнами сніг, усе в мені похололо. Як же тепер я піду до школи? В хаті цього ранку журився не тільки я, але й мої батьки. Після сніданку тато одягнувся в керею з грубого саморобного сукна і сказав, «Сніг не сніг, а вчитися треба. Підемо, Михайле, до школи». Він узяв мене на руки, вгорнув полами кереї, а на голову надів зайчу шапку. «Як же йому горопасі без чобіт!» – болюсно скривилася мати – «Дарма!» – заспокоїв її батько. «Тепер такий час, що не чоботи головне!» «А що?» «Тепер головне свіжа сорочка і чиста совість!» – посміхнувся батько. «Правда, Михайлику, «Правда!» – щільно притуляюсь до тата. І ми обоє під зітхання матері покинули оселю. Дорогою люди дивувались, що по нас на руках несе в школу сина. Деякі школярі на це диво тицяли пальцями, а я мало не заплакав із жалю, і з тієї радості, що батько не дасть мені покинути науку. Отак перші дні зими тато заносив мене у школу, а після уроків знову загортав у крею і ніс додому. До цього призвичайлися і школярі, і вчителька, і я. Якби тепер запитали, яку найкращу одіж довелося мені бачити по всіх світах, я, не вагаючись, відповів би кирею мого батька. І коли іноді в творах чи п'єсах я зустрічаю слово кирея, до мене трепетно наближаються найдорожчі дні мого дитинства. Якось, коли на дворі хурделило, батько припізнився, і тільки надвечір засніжений з обмерзлими вусами, але веселий, він зайшов у клас і голосно запитав: А котрий тут без чобітько? Я вискочив з за парти, де сиділи мої однокласники. Хто це ти? наче не пізнавав мене батько. Син Панасів, бадьоро відповів я, тоді лови. Батько кидає мені справжнісінького бублика. Я підстрибую, перехоплюю гостинця і радію, що він навіть із маком. Ви на ярмарку були? питаюся, шкодуючи їсти бублик. На ярмарку. І щось купили? І щось купили, весело і змовницьки підморгнув мені батько, а з його брови закапав розталий сніг. Ось, дивись! Він потрусив кирею і на підлогу упали справжнісінькі чоботята. Я спочатку остовпів, поглянув на чоботята. Далі на батька і знову на чоботята, що пахли морозом, смолою і воском. Це мені? запитав я тихо, тихо. А кому ж? засміявся батько. Взивайся, сину, я підхопив чоботята, підняв їх угору, і вони блиснули срібними підківками. І мені згадалися дідові слова Будеш іти, меже, люди, і вибивати іскри. Розділ дев'ятий. Справи мої пішли вгору. У цьому ж навчальному році мене відзначили і перевели в третю групу. З такої нагоди вчителька сказала дуже сердечні слова, нахвилювавши ними себе і мене. Вдома батько здивувався успіхами свого отряхи, заховав у підрізані вуса посмішку і сказав, «Коли так, то хай буде не гірше. Наука наукою, а чоботи бережи». Мати ж знову зажурилась. Що тільки буде з цієї дитини? А я взявся писати п'єсу. Напевно, прочитавши ці слова, не один читач поведе правим чи лівим плечем і засумнівається. Чому саме п'єсу, а не вірші? На все, як сказав один філософ, є свої причини. Були вони і на п'єсу. Цієї зими в нашому селі вперше заговорили про театри. Що воно таке, ніхто не міг тонком пояснити, а чутки і поголоски йшли різні. Одні казали, що театри це якесь інтересне і з переодяганням лицедійство, другі ет більшовицька вигадка, треті люзіон, де пускають в очі і ману і туман, четвертій Витівка самого нечистого, бо на сцені в темряві буває з'являються русалки, а інколи з бочки й чорти вискакують. Хтось навіть чув, що одна п'єса так і називалась – «Сатана в бочці». Дядько ж Микола пояснив, що театр – стоїща штука, бо там показують гарних жіночок у коротеньких спідницях. А через те, що в нас тоді носили спідниці до п'ят – Дядькові Миколі одразу ж перепало за безсовісність от тітки Ликерії. На це дядько відповів по-французьки. «Прошу, мадам Ликерія, пардону!» І мадам Ликерія, кинувши рогачі, затрусилась від сміху. Кілька днів у селі тільки й розмов було, що про театр. А особливо загуло, коли комсомольці почали для вистави позичати в селян стільці, лампи, миски, чарки і навіть спідниці, з яких хитромудре мали виходити старосвітські широченні штани. Цю позичку комсомольці називали реквізітом, а хтось із багачів пустив поголос, що це реквізиція. І деякі налякані жінки метнулись відбирати свої спідниці, не знаючи, що вони мали слугувати великому мистецтву. Для мене тоді слово театр бриніло і привабливо, і страшновато. А щось коли і справді з темряви вискошить чорт. Але тоді цього не трапилось. Це сталося значно пізніше. Отож, село по-всякому, але з нетерпінням чекало вистави. І ось одного дня на стінах сільради Комнезаму споживчого товариства і школи закрусувалися такі оголошення. Увага, увага! Сьогодні о сьомій годині вечора вперше в нашому селі буде показано лицедійство, тобто театр. Ціна квитка. Пшениці 4 фунти, яєць курячих теж 4, гусячих троє, жита 5 фунтів. «Гречки проса гороху шість фунтів. Всі-всі у театр!» Прочитавши таке, я спочатку зрадів, а потім скис. За що ж його купити квитка? Надіючись тільки на «а може?», я підійшов до матері, але вона так поглянула на мене, наче я щонайменше збовдура виліз, а далі почала глузувати. «Дивіться, наш паробок театру захотів!» Ще чого доброго і артистом захоче стати? Ні, мамо, в артисти я, мабуть, цього року не піду, заспокоїв матір. Але подивитися, що воно за люди, дуже хочу. То, може, дасте мені пашні. А потім що будем робити? Покладемо зуби на полицю, щоб сушились до нового врожаю. І отак згадувати театри? Он муки в нас лишилось тільки на два 3 заміси. Що ти на це скажеш? Далі мені вже нічого не хотілося сказати. Виждавши, коли мати пішла на село, я вскочив у клуню і почав нишпорити на вишках, надіючись, десь знайти потаємне куряче кубильце, та мої розшуки нічого не дали на курячих гніздах лежали одні бовтуни. І все ж таки, увечері я поплентався до школи, де мав бути театр. Тепер вхід до неї було загороджено столом, на ньому стояла вага, щоб вважити зерно за квитки, і дві величезні макітри для яєць. Щасливці за натуру одержували в касира червоні з печатками папірці і гордо йшли в школу. А нещасливці, наче бджоли вічко, обсіли шкільні східці». Одні з них, такі як я, надіялись, що може пофортунить проскочити під столом касира, а другі хоч заглянути у вікна, коли почнеться дивоглядія. Ось на дверях з'явилась постать секретаря комсомольського осередку Миколи Гуменюка. Через голову касира він гукнув нещасливця. Гей, малеча, хто швиденько принесе куль соломи, пропустимо в театр. Я принесу, я ось ось дешки живу, випередив всіх веснянкувати Омелько. Не сина, казав Гуменюк, а може, і сіна треба в театр, обізвався я. Ні, поки що обійдемось без сіна, підрізав секретар мою останню надію чесно війти в театр. Я тільки тяжко зітхнув, коли б знаття, що театр ніяк не може обійтись без соломи, то ще з полудня вклякав би тут з колем. Незабаром Омелько з околотом за плечима розпихав школярів, що юрмилися на східцях, і висяваючи, як іскрами, всіма веснянками радісно гримав. «Та не товчіться, наче в мішку, дайте дорогу в театри!» Він зник у дверях, а я усе зазирав і зазирав під стіл, чекаючи, коли ж ноги касира так відсунуться, що можна було проскочити поміж ними і ніжкою стола. І от настала ця довгождана хвилина. Касир узяв обома руками макітру з яйцями і обережно почав пересовувати її на другий кінець столу. А я, затаївши подих, югнув під стіл і наче ящерка проповз на чотирьох у коридор. Навздогін мені якесь одороболо гукнуло. «Тримайте його!» Я з того переляку скочив на ноги, швиденько шатнувся до других дверей і з розгону наскочив на височенного з червоним кожуху парубка. Йому одразу стало весело, а мені гірко. Хіба ж я знав, що й на других дверях пантрують зайців? Ти звідки такий вискипався? відпідхопивши мене під боки, запитав парубок. Он звідти, невиразно промовив я. Пустіть мене дядько, в театр. Чого захотів? Я тебе пощу, але так, щоб знав, де раки зимують Я вже знаю, де вони зимують Жалісно заскімлив, бо не раз про це чув від дорослих А куди Макар телят ганяє, теж знаєш Уже з цікавістю покосував на мене парубок І це знаю, бадьоріша відповів я Ну, а де роги козам правлять? Теж знаю А по чому фунт лиха? Це як на якому ярмарку, посмілішав я Моя відповідь сподобалась любителю приказок Він засміявся і ще запитав А чого ж ти не знаєш? Не знаю, що таке театри Пустіть мене побачити Іч який планетний, чого захотів Я зараз як втру тобі часнику То надовго забудеш про театри І паробок повів мене поперед себе до виходу а там уже хлопчаки збагнули, що й до чого, і почали тицяти на мене пальцями. Я не сказав би, що це були найкращі хвилини у моєму житті. Але вони одразу стали ще тяжчими, коли я під пильним наглядом опинився біля самого касира. На зустріч мені з преступців розгонисто йшов дядько Себастьян. Тепер я ладен був від сорому провалитися крізь землю. Щоки мої запалали, а під повіками защемили сльози. Ставши трохи осторонь, похнюпився і дивлюся не на дядька Себастьяна, а на чоботи, надіючись тільки на чудо. Може, увійшовши з темені, голова комнезамо не пізнає мене? А що, Андрію, хочеш робити з хлопцем? Не дивлячись на мене, запитав дядько Себастьян Парубка. «А що з ним робити? Захвісти на подвір'я?» – засміявся Андрій. «А може ми його пропустимо в театр? Хай подивиться, мале, скільки воно там місця займе». «Ну, коли ви так думаєте, хай і він має свято», – погодився парубок. Дядько Себастьян обернувся до касира. «Олександре, дай хлопчикові контрамарку, щоб не ганяли його, наче солоного зайця». Далі він лише приторкнувся рукою до моєї голови і пішов у школу. Я знаю, чого дядько Себастьян не зупинився. Він бачив, що мої сльози були на підході. А він мав делікатну душу. Олександр зміряв мене точнісінько таким поглядом, як міряють тих, що проскакують на дурничку в театр. І тицьнов клаптик паперу. «А де ж контрамарка? – не підводячи голови запитав я. «Бо хіба міг я подумати, що таке велике і урочистое слово міститься на такій крихітці паперу, на якій не могла навіть викруглитись уся печатка?» «Оце вона й є, біжи тільки, не займай нічийного місця, твоє стояче!» Затиснувши в руці контрамарку, я вскочив у школу, що зараз гуділа неначе вулик, сміялася і нещадно трощила насіння. Тепер тут стояли не тільки парти, а колоди, на них були настелені свіжі дошки, і тому всім було дуже, дуже гарно вигойдуватися. Мене одразу ж потягло наперед, бо позаду за головами дорослих нічого не було видно. Коли я зупинився перед сценою, над якою колихалась пошита зрядин завіса, хтось мене знизу цапнув за ногу і десь наче з-під почувся сміх. Я оглянувся. Хто ж це міг збиткуватися наді мною? Але ніде нікого. Та досить було підвести голову вгору, як знизу знов щось потягло мене вже за другу ногу. І знов підземелля вибухло писклявим реготом. Може, це і є та нечиста сила, що діє в театрах. Мені стало страшнувато. Я трохи одійшов від сцени, а в цей час хтось з підземелля прошепотів. «Михайле, залазь до нас, тут безпечніше! Перевіряти не будуть!» Я трохи пригнувся і в дірі під сценою побачив своїх однокласників – Софрона, Віктора, Уляна і Григорія. Так ось яка нечиста сила хапала мене за ноги. Виявляється, отряхувати хлопці, щоб побачити театр, ще в день після уроків Забилися під сцену, і там терплячі і голод дожидалися вистави. «А мати вже тебе по всьому селі і розшукувала», – нахилився я до Софрона. «З дубцем чи без нього?» – зажадав уточнення школяр. «Без нього. Все одне тепер буде вдома після театру ще один театр», – спохмурнів хлопець, а далі запитав. «У тебе часом нічого не їсти. Є пряжений горох. О, тільки вирвалось у хлопців, вони одразу накинулись на мій горох, і незабаром під сценою обізвався безтурботний сміх і дружна робота щелепів. Та ось загойдалася і почала підніматися вгору завіса. Все в школі притихло. Друзі повилазили з-під кону і посідали на підлозі біля ніг дорослих. Ось на сцені заговорили артисти і заговорив зал Мало не всі почали вгадувати, хто ж саме грає ту чи іншу роль бо, це не дід, а Явтух, хтось радісно пізнавав артиста Теж сказав, якби Явтух зміг отак постаріти Ниняв віри другий голос А вони артисти і старість вигадують з пачусок наліплюють каруком бороду й вуса, розважливо пояснював третій. Старість легше вигадати, ніж молодість. Ні, це не Явтух, у нього ж голос дзвінкіший, не погоджувався четвертий. Дурний, він же грає. Давайте краще запитаємо його. Явтуша, це ти чи ні? летить через голови запитання артисту. І раптом дід, що сходу п'єси, мав журитися, От такого запитання пирстув, прикусив губу, а далі так почав сміятися, що в нього спочатку полетіли на сцену вуса, а потім і борода. Від цього лецедійства усі глядачі вибухнули реготом і так почали вигойдуватись на дошках, що ті затріщали, а одна зламалась. Ті, хто сидів на ній, попадали на підлогу, і театр став ще веселішим. Лише одному сифлеру чогось не догодила людська радість. Він вискочив із своєї будки, як Пилип із конопель, і почав кричати «Завіса! Завіса!». Чого йому було шкода, щоб усі вдосталь не сміялися за свою пашню? Після того, як Завіса вдруге піднялася, глядачі знов угадували артистів і мали від цього неабияке вдоволення. Усім припала до серця і картина, де парубок біля криниці обнімав дівчину. Правда, дівчата в залі трохи засоромились від такого лицедійства і посхиляли голову. Зате парубки аж підросли на лавах, а далі почали гукати до закоханих, щоб вони поцілувались. Але в ті часи молодь у нас прилюдно не цілувалась ні на вулиці, ні в п'єсі, Хоча там, як я незабаром довідався, і стояла дрібненькими літерами, цілуються. А от коли в останній дій чоловік почав убивати жінку, усі захвилювались і стали гримати, а далі погрожувати артисту. Але необачений не послухався голосу маси і так в останній вдарив дружину, що вона впала біля столу. Зал зойкнув дівочими голосами і кілька парубків кинулись на сцену бити і в'язати убивцю. Та його врятував суфлер. Він, як ошпарений, перекинувши будку, вилетів з під кону і не своїм голосом знову закричав Завіса, завіса. Яка там завіса, коли тут людей убивають? обізвався від вікна якийсь безогласний чоловік. Тоді суфлер обернувся до зали і, розмахуючи руками, як блинком, почав завістити людей. І що вони за народ? Коли купуєш квиток у революційний театр, то треба знати, що там не допускають кривоприлиття навіть до елементів, а не те, що до безщадної жінки, яка в минулу епоху мала самі тільки пригнічення. А далі він обернувся до артистки і наказав їй устати. Вона встала, обтрушуючи пил із спідниці, засміялась від такого однодушного співчуття і уваги, і в залі теж усі почали сміятися і плескати в долоні. П'єса пройшла з таким успіхом, що після завіси глядачі кинулися на сцену і почали, не жаліючи рук, підкидати своїх перших артистів. Такого єднання глядачів і митців я чогось потім не бачив навіть у столичних театрах. Та й переживали, сміялися і плакали у нас щиріше, ніж будь-де. На другий день після вистави я попросив у вчительки почитати яку-небудь п'єсу. Вона мені розшукала Мартина Борулю. І ще якусь зашарпану книгу. Я уважно прочитав їх, а потім почав докопуватись, як пишуться п'єси і що означають дія, картина, ява та інша премудрість. Це все було незвичним і дуже інтересним. А прочитавши кілька п'єс, я вирішив написати свою, щоб там були і дядько Себастьян, і дядько Микола, і Мар'яна, і інші люди з нашого села. Найбільше мене з технології турбувало, як виводити ті слова, що стоять у душках, бо в п'єсах вони друкувались так, ніби їх хтось дрібненько писав. Тоді я вирішив усю п'єсу писати своїм звичайним навкісним почерком, а те, що в душках косувати на протилежний бік. І все в мене пішло, ніби гаразд. От і зараз, і ще тільки розвиднілось. А я морочусь над третьою дією. Ніяк не можу підібрати дівчині слів про любов. А підібрати їх треба. Бо що то за п'єса, коли в ній мало любові і поцілунків? З поцілунками діло простіше, їх у всіх діях досить, а любові мало. Спитати про це старших не виходить, бо засміють. Ні, таки важко бути драматургом, коли тобі... Тільки десять років. Може, на вірші перейти? Але яка радість з них? Хто тільки не читає на вечорах вірші, то чогось завиває і завиває, а від п'єси всякий має і радість, і печаль. Поки я так розмірковував над особливостями жанрів, у хаті все світлішало і світлішало. Ось уже і сонце золотою пучкою постукало в моє вікно, а за вікном на тепло заворкували голуби й до школи. Збираючи книжки, я почув, як на дворі загуркотів віз, як заскрипіла наша хвіртка, обізвалася радісно качка, загупали швидко кроки, забрящали одні й другі двері, Енепорозі, наче весняночка, стала розігрюм'янена і осяйна Мар'яна. На її новенькому кожушку в петельці погойдувались два перших пيذсніжники. Добрий день і доброго здоров'я вам у хату. Приклавши руку до грудей, низько вклонилась вона, батьку матері і мені. Доброго здоров'я, Мар'янко, доброго здоров'я, дитино! дровну голос у матері. Ми всі зрозуміли, з чимось незвичним, великим прийшла до нас дівчина. Мар'яна прителилась до матері, щось зашепотіла їй, і на материних віях заблищали сльози. «Не плачте, тіточка, бо я сама розплачусь», – сміючись заплакала Мар'яна. «Який же він, твій місяць?» «О, такої! Невже ви його влітку не бачили, коли він до мене у ваш садок приходив?» – здивувалась дівчина. Мати вибачливо посміхнулась. «Ти тільки шепотіла мені про свого козака, а показати забулась». «То вийдіть, погляньте», – кивнула головою на вікно. Сидить собі на возі і так пишається, що далі нікуди І вже тихо тільки матері сказала Він княгиною і зіронькою називає мене Ти справді зіронька, витирає мати рукою очі А як він тобі? Чогось і судженим іначе батьком здається пошепки сказала Мар'яна Та що ти, здивувалася мати Це напевно тому, що я і не пам'ятаю свого тата а ще до того мій Максим у самого Котовського кінотником був і так шаблею орудував, що навіть ордена заробив. «Ордена!» – радісно скрикнув я. «Отож!» – гордовито сказала Мар'яна і далі нахилилась до мене і поцілувала в щоку. «Прощавай, Михайлику, прощавай, моя радість, бо вже не скоро, не скоро побачимось. І вчися, Михайлику!» Та так учися, щоб усі знали, які то мужицькі діти Хай не кажуть ні пани, ні підпанки, ні різна погань, що ми тільки бидло Були бидлом, а тепер зась Смуток і жаль перехопили мені горло Я не скоро, -не скоро зумів сказати Ти приїжджай до нас, Мар'яночко, бо ми всі дуже любимо тебе Як буде нагода, прощавай, дорогий вона ще раз цілує мене і виходить з хати На вулиці стоять запряджені коні Молодий горбоносий парубок в шинелі Красиво повертає голову до нас і приясно посміхається Батько першим підходить, здоровкається з ним Зумів же ти, парубче, назоріти дівчину? Довго таку треба було попошукати. А я таки й довго шукав її Три роки в сідлі проїздив, тому доля й нахилилася до мене Сердечно говорить парубок і простягає руку молодій Сідай, Мар'яно Дівчина проворно вискакує на підводу А в цей час хтось тихцем торгає мене за рукав Я оглядаюсь Біля тину з торбинкою через плече непомітно стала Люба І в неї теж чогось висівають очі Молода, підводить голову на Мар'яну Молода, дивуюсь, як про це одразу могла довідатися Люба. «Ой, це так славно!» – радіє дівчина, не розуміючи, як мені важко прощатися із Мар'яною. «Прощайте, люди добрі!» – торкнувся рукою шапки молодий і трусанув вішками. Коні вдарили з копита і під ними задзвеніла і бризнула соком березнева земля ми всі повертаємо голову і довго-довго дивимося у слід Мар'яні. Ось уже коні беруть на другу вулицю, ось уже востаннє промайнули голови молодят, а ми ще дивимося і дивимося, і на дальній приімлені весною поля, і на сонце, і на вітряк у ту селянську птицю-каску, що все збирається злетіти в небо та не може розлучитися із землею. Коє буде її доля? Не знати в кого чи в сонце, чи в землі, питається мати А ми з Любою, узявши за руки, йдемо до школи Йдемо по тих свіжих коліях, що залишились на березневій дорозі І враз у горі над моїм смутком обізвались бентежні звуки далеких дзвонів Ми з Любою підіймаємо голови до неба, до святкового білих хмар І бачимо, як прямо із них вилітають лебеді і натрушують на хати, на землю і в душу свою лебедину пісню. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі. алеби ті летять і летять над моїм дитинством, над моїм життям.